Тува Янсен, Країна мумітролів. Зима, Черівниця, розділ четвертий, Таємничі істоти. Через кілька днів після похорону, мумітроль зауважив, що хтось унадився до тровідні красти торф. Від дверей тягнувся широкий слід у снігу, ніби волоком тягнули мішки. «М'ю таке не під силу», – міркував собі мумітроль. «Вона надто маленька. Вітрогонка бере лише те, що їй необхідне. Не інакше, як мара». Настобурчивши хутро на карку, мумітроль рушив по сліду. Окрім нього тепер нікому було пильнувати запаси палива. Шлося ж бо про питання родинної честі». Слід урвався на горі, позаду печер. Там лежали мішки з торнями. «Ота лавка довершить ефект», – одізвалася з позакупу вітрогонка. «Вона стара і суха, як тютюк». «Напевно, – мовив мумітроль, – лава віддавна належить нашій родині. Її ще можна відремонтувати». Або змайструвати нову, – заперечила вітрогонка. Заспівати тобі пісеньку про те, як вітрогонка розпалила велетенське зимове вогнище. Заспівай, – великодушно погодився мумітро. Поволі притупуючи ніжками по снігу, вітрогонка почала співати. Гей до нас мовчуни крикуни, Самотні блукальці, тихоні зухвальці, І ті, що чужої, прийшли з сторони. Б'є барабан, буб -бу, бу бу бу Ватра тріскоче на білім снігу, Танок шаленіє, і в'ються хвости. Б'є барабан, аж земля двиготить, Б'є барабан, голосний його клич, Чорна причорна ніч. Досить мені тої чорної ночі, Враз заволав мумі -троль. Не бажаю нічого чути про ніч, Мені холодно, я самотній, Я хочу, щоб повернулося сонце. Але ж саме тому Ми розкладаємо сьогодні увечері велику зимову ватру. Заспокоїла його Вітрогонка. Завтра одержиш своє сонце. Моє сонце, тремтячим голосом повторив услід за нею мумітроль. Вітрогонка кивнула головою, почухала носа. Мумітроль надовго замовка, потім обережно запитав. Гадаєш, «Сонце помітить, що ми пожертвували для нього лавкою!» «Послухайно!» ну, – мало не втратила терпець вітрогонка. «Це ритуальне вогнище, старіше за твою лавку на тисячу років! Ти повинен пишатися, що вона удостоїлась такої честі!» Вітроль нічого на це не зміг заперечити. «Доведеться пояснювати мамі з татом, куди поділася лавка», – думав він. «Може, навесні приб'є до берега нові дрова та нові ловки для садка?» Купа для ватри росла і росла. На скелю тягнули усе, що потрапляло під лапи. Сухі гіляки, трухляві пеньки, старі бочки та дошки, знайдені на березі. Момі Здавалося, що навколо аж роїться від робочих лап, але ніхто не потрапляв йому на очі. Маленька Мю проволокла свою картонну пачку. Вона вже мені більше не потрібна, сказала Мю. На срібній таці ліпше возитися згори, а моїй сестриці, схоже, не гірше спатимуться, загорнувшись у килим з віталь. Коли запалюємо ватру, як зійде місяць, відповіла вітрогонка. Увесь вечір момітроль перебував у жахливій напрузі. Він тинявся з кімнати в кімнату, запалюючи повсюдно свічки, інколи завмирав, прислухаючись до сонного сопіння та поскрипувані стін будинку від морозу. Що притискав чимраз дужче. Мумітроль був певен, що тепер усі оті загадкові таємничі істоти, котрі бояться світла і про котрих розповідала вітрогонка, повиходять зі своїх закутків. Вони потайки скрадатимуться до величезної ватри, запаленої маленькими створіннячками аби перемогти темряву та холоднечу. І він нарешті їх побачить. Запаливши газову лампу, мумітроль подався на горище. Відчинив слухове віконце. Місяць ще не зійшов. Долину ніжно освітлювало північне сяйво. Унизу біля містка, в оточенні у тіней, мерехтіла вервечка факелів. Тіні простували до моря і далі до гори. Мумітроль з лампою в лампах обережно спустився сходами у діл. Садок і ліс повнилися невиразними відблисками і шепотами. Усі сліди вели до гори над морем. Коли мумітроль прийшов на озбережжя, над скотим кривим морем уже висів місяць. Хридянов білий і страшенно далекий. Щось вирухнулося коло нього. Він глянув під лапи і зазирнув простісінько у блискучі бешкетні очка маленької М'ю. «А, то буде пожежа! Ха-ха!» – зареготала М'ю. «Підпаливо місяць!» Вони водночас підвели голови і побачили, як угору вистрілив жовтий пломінь, то вітрогонка запалила ватру. Багаття миттю спалахнуло, полум'я з грізним ревом шогануло знизу вгору, відзеркалюючись на чорні поверхні криви. Повзвухами мітроля прошмельнула коротенька самотня мелодія, то невидимі мишки квапилися, спізнюючись на зимове видовисько. Великі і малі тіні – Урочисто вигойдувалися навколо вогнища, угорінь, гупаючи хвостами в барабані. Уже твоя лавка пішла в хід, сказав маленька м'ю. Навіщо вона мені здалася? Нетерпляче відмахнувся мумітрон. Він, спотикаючись, дряпався в гору ковської скели, що виблискувала у відсвіта вогню. Сніг танув від спекотного полум'я, і тепла вода стікала йому на лапки. «Сонце повернеться!» – схвильовано думав митроль. «Настане край темряві та самотності. Можна буде поніжитися на ганку, підставивши до сонця спинку». Ось він нарешті видребався нагору. Від ватри пашило жару. Невидимі мешки завели нову, задьористу пісню. Однак ворогки тіні зникли, барабани гупали уже по інший бік ватри. Чому вони пішли геть? запитав Мумітро. Вітрогонка глянула на нього своїми спокійними, блакитними очима. Але мумітро не був певний, чи бачила вона його насправді. Вона вдивлялася у свій зимовий світ, який, доки сам Момітроль спав у затишному теплому будиночку родини Момітролів, жив з року в рік за своїми чужими йому законами. – А де той, що мешкає у шафі в купальні? – запитав мітроль. Що ти питав? – не недочула вітрогонка, думаючи про своє. «Я хотів би познайомитися з тим, що мешкає в шафі», – повторив мумітроль. «Йому не дозволяється виходити звідти», – сказала відрогонка. «Ніколи не знати, що йому спаде на думку». Юрба крихітних істот на довгих ніжках ковзнула немов дим від ватри понад кригою. Хтось із посрібленими рогами протопотів повз Момітроля, а над полум'ям пролетіло на північ, змахуючи величезними крильми щось чорне. Однак усе відбулося так миттєво, що Момітроль ні з ким не встиг навіть познайомитися. – Люба вітрогонку, – благав Момітроль, тягнучи її за ковтину. Он там, – мовила вона лагідно, – сидить той, то мешкає під посудним столиком. То було зовсім крихітне звірятко, з кошлатими бровами. Воно самотньо сиділо перед ватрою, дивлячись на вогонь. мумі сів поряд. Сподіваюся, хрусткий хребець був не надто твердим. Звірня зиркнуло на нього, але нічого не відповіло. «У вас такі незвичайно кошлаті брови!» Вічливо набагався продовжити розмову Момітроль. Раптом кошлатоброве звірятко озвалося. «Снадав! У мух!» «Перепрошую!» – розубився Момітроль. «Радамса!» – сердито відповіло воно. «Він розмовляє своєю мовою». Пояснила відрогонка. А зараз думає, що ти його образив. Але ж я не хотів його образити, злякався мумітроль. Радамса, радамса, додав він благальним голосом. Звірядко, не тямлячись з візлості, підвелося і зникло. Що мені тепер робити? запіткався мамітроль. Воно весь рік житиме під посудним столиком, не знаючи, що я лише хотів сказати йому щось приємне. «Усяке трапляється!» – втішла його вітрогонка. Садова лавка розсипалася снопом іскор. Вогню вже не було, тільки грань жевріла. І тала вода закипала в скелястих ямках. Невидима мишка зненацька урвала пів. Усі подивились униз на скуте кригою море. Там сиділа мара. У її маленьких круглих очицях віддзеркалювався вогонь, а сама вона скидалась на велетенську, безформну сіру масу. Мара була зараз набагато більшою, аніж у серпні. Мара подряпалася на скель. Барабани замокли. Вона підійшла до ватри і, не кажучи ні слова, сіла просто на грань. Почулося страхітливе шипіння. Всю скелю огорнуло клубами пари. Коли ж пара розвіялася, у ватрі не зосталося жодної жаринки. Лише велетенська сіра Мара сиділа, наганяючи крижану імлу Мумі тролю тіг на берег моря, допався до вітрогонки і заволав «Що тепер буде? Мара загасила сонце!» «Не хвилюйся!» – заспокоїла його вітрогонка «Бідолаха не хотіла жерти вогонь, а лише погрітися!» Але все тепле одразу студеніє, коли сідає Мара Знову вона зазнала розчарування Мумітроль бачив, як Мара підвелася І понюхала в мерзлі в землю вуглинки Потім підійшла до газової лампи Мумітроля Яка усе ще палахкотіла на вершечку скелі І та теж погасла Мара ще трохи постояла Вершина скелі спорожніла Усі розійшлися, мара спозла униз на кригу і розтанула в темряві така ж самотня, як і раніше. Мумітроль подався додому. Перш ніж заснути, він обережно поторгав маму за вушко і сказав. Не надто веселою була забава. Не журися, думай, синочку, пробормотіла. Мумі-мама крізь сон. Наступна буде кращою. Під посудним столиком сиділа звірятка з кошлатими бровами і сварилася само до себе. Радамса! – бурчало воно. Радамса! – і пересмикувало плачима. Мабуть, ніхто, окрім нього самого, не розумів сенсу тих слів. Вітрогонка рибала під кригою. Вона думала про те, як добре, що море час від часу відступає і тоді можна злізти в ополонку біля мостинку купальні і порибалити з вудкою, сидячи на камені. Угорі розкішна зелена крижуна стеля, а біля них любоча вода. Чорна долівка і зелена стеля Тягнулися в безкрай І губились десь там, зливаючись в єдину Біля вітрогонки лежали чотири рибки Ще упіймати одну і буде юшка Раптом вона відчула, як мостини причалу Загойдалися під нетерплячими кроками Мумітроль гримав на горі, у двері Хвильку зачекав і знову загримав Аго. крикнула вітрогонка. Я під кригою. Відлуння вдарилось до крижаної стелі і собі гукнуло. Аго, а потім ще довго перекочувалося вперед, назад, раз у раз повторюючи. Під кригою, під кригою, за якийсь час в отвір Ополонки. Обережно зазирнув вниз митроля. Його вушка прикрашали вицвілі золотисті стрічки. Він подивився на чорну воду, що дихала холодом, перевів погляд на чотири застилі рибки, затремтів усім тілом. "Воно не прийшло!" "Хто?" не зрозуміла вітрогонка. "Сонце!" розпачливо скрикнув митроль. «Сонце!» – повторило відлуння, відкочуючись чимраз далі попід кривою і поволі стихаючи. «Сонце! Сонце! Сонце!» «Не квапся аж так дуже!» – сказала вітрогонка. «Щоробку воно з'являється цього дня. Напевно, з'явиться і нині. Забери свого носа!» щоб я могла вилізти з ополонки. Вітрогонка видріпалася на поміст, сіла на сходах купальні, понюшкувала повітря, прислухалася і нарешті промовила. Скоро прийде! Сиди тут і чекай! Ковзаючи по кризі, надійшла маленька Мю. Примостилася пор. До черевичків у неї були прив'язані металеві покришки від слоїків, щоб ліпше ковзали ніжки. «Що ж, чекатимемо нових димовиш!» – мовила вона. «Я не проти, аби стало трохи світліше!» З боку суходолу прилетіли, лопочучи крильми, дві старі ворони і сіли на дах купаль. Минали хвилини. Раптом пушок у мумітроля на спинці настопурчуся. Затамувавши подих, він дивився, як над сутінковим непокраєм пробилося червоняве світло. Потім згустилося у вузьку червону смужку, яка бризнула на кригу довгими променями світла. Ось вона. зарепетував мумітроль. Підхопив угору маленьку м'ю, поцілував її у носика. Пхе, дурний, пирхнула вона. І навіщо стільки галасу? Воно прийшло, не міг гомонитися мумітроль. Буде весна, буде тепло, усі прокинуться. Він схопив чотири рибки, упіймані вітрогонкою, і підкинув їх високо у повітря. Постояв на голові. Ще ніколи мумітроль не почувався таким щасливим. Та зненацька крига знову потьмяніла. Ворони. Змахнули крилами І поволі полетіли геть від моря Вітрогонка попідбирала своїх рибок А маленька червона смужка Заповзла за край неба Воно пошкодувало, що зійшло? Ледь не плакав мумітроль Нічого дивного, якщо зважити Як безглуздо ти себе поводив? Феркнула маленька м'юм і подалася геть, козуючи на своїх покришках від слойків. Не хвилюйся, завтра прийде знову, заспокоїла малого вітрогонка. І буде трохи більше, ніж нині, десь таке, як скипка сиру. З тими словами вітрогонка спустилася під криву, щоб набрати до каструльки морської води. Звичайно, вона мала рацію Нелегка то справа для сонця Взяти і викотитися на небо Та все ж визнання чієї справоти Не рятує від розчарування Мумітроль сидів, утупившись у кригу, І відчуваючи, як на нього накочується хвиля люті. Як і всі сильні відчуття вона зароджувалася десь у животі Він почувався ошуканим Йому стало соромно, що не робив стільки галасу Ще й пообчіплювався за вушками золотими стяжками А від того люті лише додавалося Зрештою збагнув, що для заспокоєння Мусить чинити щось нечуване А ще ліпше Заборони. І то негайно. Мумітроль зірвався на рівні ноги, потопотів по мосту до купальні, а там підійшов просто до шафи і розчахнув дверця та навстіж. У шафі висіли купальні халати. Унизу лежав гумовий гемуль, якого ніколи не вдавалося надути. Усе, як і влітку, Ось тільки на долівці шафи сидів ще хтось крихітний, сірий та кодлатий, з видовженою мордочкою і витріщався на нього. Крихітка враз ожила, майнула повз нього, мов повіл протягу, і зникла. Мумітроль помітив тільки, як хвіст звірятка. Схожий на чорну мотузку, шмигнув через поріг купальні. Хвостик зачепився за шпарку у дверях, Але за мить істота вишарпнула його і зникла без сліду. До купальні з баняком юшки у лапках увійшла вітрогонка. Так і не втримався і відчинив шафу, дорікнула вона. Там сидів лише якийсь старий щурик. винувато пробалькотів мумітроль. То не щурик, заперечила вітрогонка. А троль такий самий, як був колись і ти. Перш ніж стати мумітролем. Такий вигляд мали мумітролі тисячі років тому. Мумітроль не знайшовся на відповідь очим чекував додому Поміркувати над почутим. Трохи згодом Прийшла маленька Мю Позичити свічку та трохи цукру Я чула про тебе Неймовірні речі Захоплена за вона Ти випустив шафи Свого пращура Кажуть, ви дуже схожі Ед, помовч ліпше Розсердився мумітрол. Він подався на горище, на пошуки родинного фотоальбому. Зі сторінок на нього дивилися поважні мумітролі, сфотографовані здебільшого на ганках або ж перед кахляними печами. І жодного схожого на троля з шафи. Тут, напевне, закралась якась помилка. Та істота не може бути моїм родичем. Він поглянув на свого тата, що спав глибоким сном. Лише ніс трохи чимось скидався на ніс тролика. Хоча, можливо, тисячу років тому раптом задзеленчала, поволі розгодуючись, кришталева люстра. А на ній, під тюлем, «Щось ворушилося, щось кудлати, маленьке, з довгим чорним хвостом, що звисав з-поміж кришталевих підвісок». «Це він!» – прошепотів у троль. «Це мій пращур оселився на люстрі у вітальні». Однак з'ясування такого факту страху в нього не викликало. Малий уже почав звикати – до зими чарівниці Як тобі ведеться? Запитав му мітроль стиха Троль зиркнув на нього з поміщулю І ворохнув ушками Обережно не розбий люстру Вів далі мумі мітроль. Це наш родинний спадок Троль схилив голівку на бік, Напружено дослухаючись Зараз він щось скаже, подумав му водночас страшенно боячись, що його пращур ось ось заговорить. Ану ж він говоритиме чужою мовою, як оте звірядко з кошлатими бровами, або розсердиться, зацокотить радамса чи щось схоже, а я нічого не зрозумію, і ми ніколи не зможемо познайомитися. Шекнув мій тролі. «Нічого не кажи!» «Може, такий справді родич?» «Родичі, приїжджаючи на відвіди, не буває, залишаються надовго. Прощур, той назовсім може зостатися. Хто знає!» «Якщо зараз втратити обачність, він може не зрозуміти моїх добрих намірів і розсердитися, а тоді доведеться все своє життя жити поруч, і злостивим пращуром. Шш! знову зашепотів у Мітроль. Тихоша. Пращур похитав люстрою, але не озвався. Покажу но я йому будинок, подумав у Мама, неодмінно так би і зробила, якби до нас у гості звітав хтось із родичів. Він узяв гасову лампу. І посвітив нагарно намальовану картину, котра називалася Чепоруля біля вікна. Троль витріщився на полотно і здригнувся. Мумітроль рушив далі до плюшевого дивана, освітив і його, показав тролові усі стільці по черзі, дзеркало і трамвайного вагончика з морської шумки. Одним словом, усе найбільше варте уваги у будинку родини Мумітроля. Троль уважно приглядався, але вочевидь не розумів, про що йдеться. Зрештою, Мумітроль важко зітхнув, відставив газову лампу на поличку кахельної печі. Отут троль виявив жваве зацікавлення. Схожий на клубок сірого ганчіря, він спустився з люстри і заходився досліджувати з усіх боків піч. Запхав голівку до середини, тицькнув носом у попіл, надзвичайно зацікавився гаптованим шнуром для засуки і довго принюхався до шпарки між пічю та стіною. Мабуть, правда. Схвильовано міркував Мумітроль. Я таки його родич, бо ж мама розповідала, що наші предки мешкали за кахельними печами. Раптом задеренчав будильник, якого Мумітроль завжди виставляв на той час, коли починали западати сутінки, і найбільше праглося товариства. Троль занімів, і враз шугнув у піч. Лише попіл закоївся. А за мить почав люто гримати засувкою. Мумітроль вимкнув дзвінок, прислухався, серце шалено гупало у його в грудях, але більше не чулося ані звуку. Поодинокі клаптики сажі з проквола, кружляючи, випали з димаря. І ледь загойдався шнур від засувки. Мумітроль виліз на дах, щоб трохи заспокоїтись. Як знайомство з дідусем? загукала маленька м'ю, яка з'їжджала неподалік з гірки на санчатах. Чудово! гідно відповів мумітроль. У родині з таким древнім родоводом, як наша. Усі вміють поводитися гречно Він раптом страшенно запишався Що має власного пращура А ще його приємно під'юджувала думка Що у маленької м'ю немає жодного родового дерева Своєю появою на світ Вона завдячує сліпому випадку Тієї ночі пращурну мітроня Переставив меблі в цілому будинку Нечутно Але сила його була гідна подиву Присунув диван до печі Перевісив усі картини Ті, які йому не сподобалися Повісив до ногами. А може навпаки Саме вони найбільше припали йому до вподоби Хто знає? Жодна річ не залишилася на звичному місці Скажімо, будильник опинився в відрі на сміття. Натомість троль притягнув з горища купу старого мотлуху, зроматив його біля кахляної печі. На те прийшла подивитися вітрогонка. Мені здається, він створює собі домашній затишок, сказала вона, потираючи носа. Намагається спорудити надійний захист. Для свого помешкання, щоб ніхто йому не заважив. Але що скаже мама? розгубився мумітроль. Вітрогонка пересмикнула плечима. Навіщо було його випускати з шафи? запитала вона. Принаймні, цей троль нічого не їсть. Дуже корисна риса, і для нього, і для тебе. Спробуй поставитися до цього розважливо. Мумітроль мовчки кивнув. Якусь мить він розмірковував, а потім заповз у нагромадження ветхих меблів, порожніх шухлят, рибацьких неводів, сувої в паперу, старих кошиків та садового реманенту. Невдовзі мумітроль змушений був визнати. Що там дуже затишно. Постановив собі, що спатиме у кошику з тирсою Під поламаним кислом гойдалкою. Правду кажучи, мумітроль ніколи не почувався По-справжньому в безпеці у напівтемній вітальні З порожніми очицями вікон. А сонна родина навівала на нього сум. Зате тепер у вузькому закапелку між скриною, кріслом-гойдалкою та спинкою дивана, йому було дуже затишно і ані трохи не самотньо. «Отак мешкали наші предки тисячі років тому», – захоплено міркував собі мумітроль. На якусь мить завагався. «Чи не гукнути у комен щось таке, що послужило би знаком таємного порозуміння з тролем. Але згодом передумав, засив лампу, скрутився клубочком, глибоко зарившись у тирсу.